Əşrafı في ənbiyəyi vəl-müksəlin محمد Muhammedin və alə əhlihi və əshabı həcməyin Rabb-i səhli səbri və yəsirli əmri vəhlil əqtətən minlisəni yəfqahı qavli əmə bəq Məhterem səlman qardaşlarım Yəni siz Allah'ın səlamiyle səlamlayıram Və bir daha nəsiyyət edirəm ki Təqvəlullahsınız Yəni zəlman Bugün inşallah qədər müzusudur, qədər o qədər. Dikkatli olun, çünki bu çox ağır müzusudur. Başa bismədiyiniz şeyi sorusun. Qədər artıq yazılmış Allah-u səhələnin yazdığı, əzərdən yazdığına deyilir. Qədər isə o qədərlə baş verən şeylərə deyilir. Qədər imanın altı rükmündən biridir. Qədərə iman gətirmək vacibdir. Qədəri inkar edən kafirdir. Qədərin də xeyri və şərri olur. Xeyri və şərri də Allah tərəfindən olmasına iman gətirmək lazımdır. İzəx olunacaq ol. Allah yaradıb, xeyri də, şəri də. Amma şəhəri Allah öz istəyə ilə vermir. İnsan etdiyi əməllərin müqabilində olur. Nə edirsinizsə, nə gəlirsə sizin başınıza, pis, şər, yalnız sizin əməllərinizin müqabilində gəlir. Məşhur hədisdə Peygamber s.ə.v.lə Cəbrəl ə.səlam soruşur ki, iman barəsində mənə xəbər verir. O, zəvabında deyir ki, En tu'nuna ve melaikətihi ve kududihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Allah'a iman, mübarədə evvelki dəstərdə az da olsa sizə məlumat verdik. Mələklərə, həmsinə, kitablara, həmsinə, teygamərlərə, həmsinə. Mübarədə məlumat almışsınız. Sonra gəlir, ahiretə iman niş məvz olduğu üçün bunu axıra qoymuşam. Tərtib etmişəm. Və sənin də qədərin Allah Subhanahu va taala Qurani-Kərimdə deyir ki: bi Biz hər bir şeyi müəyyən ölçüdə qədərlə yaratdıq. Əsər ayələrdə Allah Tala o 5 imanın rüknünü bir yerdə qeyd etmiş. الذين آمنوا بالله والملائكه والرسل والكتب واليوم الاخر مش nəmidir əgə qeyd edir Mən inanırıam Allahə və mələklərə və kitablara və peyğəmbərlərə və axir qeyd edir. Qədəri ayrıb. Allah verir heçməsini nəyir Allah təala belə edir. bir məsələləri var. Qədərin özü də çayınatla Yəni Allah s.ə.q. nəyisə müəyyən ölçüdə yaradıbsa bütün kəinətə aiddir. Təkcə insansın deyil. Bütün kəinətə aiddir və öz qüdrəti ilə Allah tala bunu öz qüdrəti ilə yaradıb və qüdrəti ilə dedikdə də həmən qədər Allahın o üç qüsim tovhidindən birincisinə daxil olur. Rububiyyəyə. Qədər Qulubiyyətə uvidinə aitdir. Yəni Allah-u hər bir şey öz qüdrəti ilə edir. Əhməd ibn Əhəmməl Zahiməhullah deyir ki Əl qədər qüdrət Qədər Allahın qüdrətidir. Qüdrəti olmasaydı, əzəldən bunların hamçını yaza bilməzdi. Allah-u Teala deyir, ey, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki ə, <S. S. S>. İnne Allahı kətaba məqadiri hər şeyə qəblən yaratsa səma və yer 50.000 il. Və o suyun üzərində Allah bütün məxluqatın qədərini yeri və göyü yaratsan 50.000-dən öncə yazdı. O zaman Allahın ərsiyəsi suyun üzərində idi. 50.000-dən Bir gələcək, hansı firqələr onu inkar edir. Allah-ı Allah nə yazıbsa hamısı baş verir. Quran-ı Kerimdə nə deyilirsə 50 minin öncə yeri göy yaramamışdan əvvəl 50 minin öncə loğu məhfızda o Quran haqqında yazılıb. Bu, Quran-ı Kerimdir. O, Quran-ı Kerimdə görməsə, milyonu kestikdən sonra, nə qədər, uzun müddət kestikdən sonra nazir olub və orada deyilənlər neçə əsr keçdikdən sonra baş verir bu dəlildir ki, Allah s.ə. müdürəti ilə yazılmış qədər mütləq baş verməlidir qatılmazdır bunun qarşısını heç kəsə ala bilməsin lakin bir məsələ var ki, bunu qədər mövzusunun əvvəlində mütləq qeyd etmək lazımdır qədər barəsində Qur'an şəhrində və hədislərdə qeyd olunan məlumatlardan artıq fəlsəfi fikirləri, bey fəlsəfi fikirlərə tərəf yönəlmək, ora aşsaqmaq haramdır. Fəlsəfə ilə nəyisə izah etməyə çalışırlar, hətta Allahı izah etməyə çalışırlar. Bunlar hamısı haramdır. Peygəmbər salsallam qadağan edib. Rasulullah sallallahu deyir ki, bir də Zükir ashabi feimsiku Ve izə zükir anna cimu izə zükir anna qədəru feimsiku Üç şeyi xatırladır Və deyir, bu üç şeyi hakkında Yaxşı olar ki, danışmayasız Susaqınız Sahabələrəm hakkında Yıldızlar hakkında Və bir de Səndir Bir sahabələr hakkında Bir de qədər hakkında Susaqınız Bakın Peyğəmbər farfərlə nəyi qəsd edir? yaxşılığı haqqında onların etdiyi xeyfaq əməllər barəsində əşdinə danışmaq vacibdir. Onların arasına düşmüş fitnə, onların etdiyi səhvlər, onların eybləri barəsində bəli, susmalısınız. Bu hədis, bu hədisdə qadağan olan susmağı vacib olan onların eyib-i barəsində danışmaq e, danışmamaq onların arasında baş vermiş fitmi haqqında danışmamaqdır. O qəsd olunur. Ulduzlar haqqında yenə, nəhə ki Allah sağa icazə verib o barədə danışmaq olar. Allah ulduzları niyə görə yaradır? Əbəlki dəslərdə keçmişdik. Göyü bəzəmək üçün, yol göstərmək üçün, qaranlıqda dənizdə və ya quruda yolu tapmaq üçün və bircə şeytanları vurmaq üçün. Bu üç şey barəsində xəbərimiz var, bunu deyə bilərik. Amma bundan başqa, ulduzun düşməsi ilə kiminsə ölməsi, anadan olması və yaxud ulduzlarla vəla gəlməsi, ulduzlarla yarış yağması bu barədə susmalı yox. Haramdır. Və sonuncu qədər barəsində, qədər haqqında Nə ki, Quran-ı kərimdə rəsulünə də varid olub, onu danışmaq olar, izah etmək olar. Ondan başqa, qədər haqqında danışmaq haramdır, qadağan olmaq. Allahın qədəri iman özü də dörd kismə bölünür. Qədər dedikdə nə başa düşməliyik? Birinci, iman gətirməliyik ki, Allah öz elmi ilə əzəlidir. Mənun elmi lat əzəldən axıra qədər təşriah edir. Lat əzəldən axıra qədər nələr baş verib, nələr baş verir, nələr baş verecek hamısını Allah təala bilir. Buna görə Allah Subhanahu taala deyir: "Ələn ki, Allah qeydə, qeylərdə və yerdə nə varsa hamısından xəbərdardır, hamısını bilir. Bu, dəyildir. İkincisi, iman gətirməliyik ki, Allah qədəri ləf-i nəhvzə yazıb. Qədər yazılıb. Və buna qədəri, həmən ayənin ardıqı, in nəzəlikə ki, kitəbin in nəzəlikə ilə Allah yəsir. qədər, Allahın ilmi ilə yazılmış qədər, qitaqdədir. Allah üçün bu asan. Hiçbir kistəkinlik yok. Allah özəlmi ilə onu yazıb. Gözünə hafıza. Hadistə də Peygamber sallallam buyurur ki, buzun hadistir, hadisin ahlında deyir ki, Ufiyyətəl-əqləm və cəhfəs-suhad. qaldırıldı, yəni qədəri yazdı və sayfələr də qurdu. Peygamber sallallam mələq sefərində o dün O hədisi oxuduqda yadından çıxdı qeyd edim. Meraz səfərində o qələmlərin səsinə işidir. Oxudu məhvizi yazan qələmlərin səsinə işidir. Merazda. Yəni, qəstim odur ki, indiyə qədər o qələmlər mövcuddur. Üçüncü, iman etməliyik ki, hər bir şey Allahın istəyi ilə baş verir. De Allah fəqadır və məchəun illə an Allah rəbbünə Siz nə istəsəniz Allah istədikdən sonra o şeylər baş verir. Bəki Allah sənə rəva bilmə. Onun hikmətinə uyğun deyəsən istəyin. Çünki sənin fikrin müəyyən tərzi ilə məhduddur. Ha müəyyən şey fikirləşir. Ondan o tərəfə keçə bilmir. Amma Allah Subhanahu taala hər şeyi yaxşı bilir. O daha yaxşı bilir ki, sənin nə ne lazımdır, nə isə Dördüncü, iman etmək ki, Allah-u Teala e, hər bir şeyi yaradı və hər bir şey də allah məxsusdur. Hər bir şeyin yaradıcısı Allah-dır. A, bu dörd şeylə, bu dörd şeye iman getirməkdə, qədərə iman getirmiş olursunuz. Buna da dəlil, Allah istədiyi şey edir Allah-u xalik o kulli şey Allah istədiyi şeyi yaradır Hər bir şeyi yaradır Təməli bu dörd şeylə Qədərə iman gətirmiş olursunuz Bunlardan birini inkar etsəniz Qədərə inkar etmiş olursunuz Qədərə də inkar etsəniz Çahırı olursunuz Birinci Hər bir şey Allahın ilmi ilə Allah hər şeyi bilir baş verir, ikincisi hər şey Allah da Allah yazıb əzəldən üçüncüsü Allahın istəyi ilə baş verir hər şey, dördüncüsü də hər şey yaradan Allah bu dörd şeyi yadınızda saxlayın bundan başqa o yazılmış qədərin özü, özü bəzi alimlər beş kismə bölür İbn-i Qeyin və s. kimi alimlər Bazı alimler de bu fuzlan vesaire kimi alimler iki kısma bölüyor ve her kısmın özüne göre o beş kısmı ona aid eder. Malif şey şurada iki kısma bölünüyor. Ümumi her şeyi şamil eden ve bir de hususi. Ümumiye ait değil lok mahzuza olan kadar. Artı o umuman her şey yazıp evvelden ahıra kadar və həmsinin İbn-i Allahın dediyi o qədər ki, insanı, Adəm iç dəfə yaradıqda Allah-u Allah, onun belindən bütün zübiyyətini çıxartdı, keyfiyyəti bizə məlum olmayan şəkildə, ruhlarını çıxartdı, nə çıxartdı Allah bilir və onlara şəhadət gətirməyi əmr etdi. Onlar şəhadət gətirdilər ki, bəli, sən bizim qədbimizsən. Sonra yenidən Adəmin Bədənlə dəxil et. Ya insan yaran, yaran e, Doğuldukta, fikir insan İnsan doğuldukta, ona tokunulmasa O fitrətlə Tək Allah'a inanan kimi Gəyəcək. Tək Allah-a İnanacaq. Dəyəmək Allah aradadır, göyda. O da ki göstərəcək. Amna atanası onu Öz dininə Çəksə, öz dinini Ona təbliq etsə, ondan sonra Ya müşrükə kafir ütlərəs, nəsrani və s. Başqa dinə meyil edəcək. Amma yaran insan doğulduq, bənəcə ki, Peyğəmbər Sallam xəbər verir, fitrət üzərində, müsəlman kimi doğulur. <coughs> İkinci qism ilə olan qədərdir. Təhsilatı ilə olan qədər özü də üç qismə bölünür. Ömürlük qədər Bu da Peyğəmbər Sallamın hədisində qeyd olunub. Azdullahi minəsudu radiyallahu anhun rəvayət edir ki, Peygamber s.ə.v. deyir ki, her, sizin hər biriniz ana bətnində olduqda 40 günündə nütfə halında, sonraki 40 günündə qanlaqtası, sonraki 40 günündə ət parçası halında, formasında olur. 120 gün. Sonra Allah s.ə.v. mələk göndərir. 120 günündə, 120 günündə insanın Allah mələk göndərir, o mələk ona Allah tərəfindən göndərilən ruhu üfürür. Ruhu üfürdükdən sonra ona can gəlir. Canlanır həmən əktərçəsi. Və bu vaxt Allah əmr edir mələyə o insan üçün dörd şey yazsın. Əcəlini nə zaman öləcək? Filir ömrü ilə bağlıdır əcəlini. Ruzusunu nə yiyəcək, nə içəcək? Əməlini, nə əməllər edəcək? Və bizdə xoşbəxt dəyəbədəxt olacaq əzvəzədən Allah bilir ki, bu nədə insan olacaq? Bu, ömürlə bağlı olan qədərdir. Və bu qədərlə, ləuf-ı məhfuz olan qədərin arasında fərq var. Bu qədərdən mələyin də xəbəri var. O qədərdən isə yalnız Allahın xəbəri var. O qədər dəyişilməzdir. Amma bu qədər məleğin yazdığı qədəri Allah subhanahu teala istədiyi vaxt dəyişdirə bilər. Dəyişdirə bilər və dəyişdirə bilər ki, göstərsin məleğə, məlek hər şeyi, yəni məleğin hər şeyi bildiyini və e, bilmədiyini məleğə göstərmək üçün o qədəri dəyişdirə bilər. Məsələn, <coughs> məlek yazır ki, bu adamın tutaqçı, əcəli filan yaşına qədərli. Bu, bu şəxs dua edir Allah'a, qohumlu qalaqələrini möhkəmləndirir. Allah s.ə. onun hürünü artırır. Yəni mələyin bundan xıbər olmur. Bu cür ola bilər, bu ehtimal var. Həmsinin yani, ölüm mələyini göndərir Musa a.s.m.ın yanına. O an, ölüm mələyi elə düşünür ki, Musa a.s.m.ın canı indi alınmalıdır. Fakın ala bilmir. Qayıdır, bir müddət sonra gəlir. Allahın əmrindən onları çatdırır, ondan sonra Musa Aleyhisselamın canını təslim edir. Yenə burada da məley bilmirdi ki, həqiqətən nə zaman Musa Aleyhisselamın canını Deməli, insanın ölümündən yalnız Allah xəbərdə, mütləq şəkildə. Nisbi şəkildə isə, məleyk də xəbərdar ola bilər, həkim də. Deyə bilər ki, bu öləcək. Bu nisbətdir. Yəqin bu öləcək, ancaq Allah bilir. Mərəş də elə zənn edə bilər ki, bu öyledir, vaxtı bu vaxt, qədərinə yazılıb. Ancaq bu nisbətdir, mütləq şəkildə qədəri ancaq Allah bilir. Ona görə hər hansı bir şəxs deyə bilər ki, məsələn, bu gəmi ilə dənizə çıxma, elə bilərsən. Bu nisbətdir, məşənin içində girmə, və şeyvan sən parçalaya bilər. Bu nisbətdir, amma yagin tam mütləq şəkildə sağ qalacaqsan, qalmayacaqsan, onu Allah bilir. Və nisbi olan göyə demək olmaz ki, inşallah tamam. Allah istəsə söyləyəcəm, istəməsə çağalacam. Belə şey demək olmaz. Üstünə də şeyvan gəlir, şiir, və bilincanı var. Deyirsən ki, dayanım. Allah istəsə söyləyəm, istəməsə yox. Belə şey eləmə olmaz. Allah qala istəyirsən, ölərsən və elə sonra düşərsən cəhənnəmə. Onda sal əlini odun içinə bilən ki, Allah istəsə yanmayacaq axı. Nədir ki, İbrahim aleyhissalamiyəm mələfə? Ağılsızlıqlar. İkincisi, hər il yazılan qədər. Bu da Qadr qirdəsi yazılır. Qadr qirdəsində mələklər inir. Gələn il nə baş vərəcək? Hamısını əvəzədən yazır. İna bilir, illi qədər. Duhan surasının dördüncü ayəsində dəcə, fi hə yufraqı kullə əmrin həkim. O gece artık o bir yıl ərzində baş verəcək qədər yazılır meleklər tərəfindən. Yani Allah'ın əmri ilə. Ve ikinci, üçüncü növ, gündəliş qədərdi. Onun da bu nisbi qədərlərdir. Meleklərin yazdığı qədərlər. Yəni meleklərin yerinə yetirecək əməlləri yazılır və onlar o əməlləri yerinə yetirirlər. Onu icra edirlər Allah'ın əmri ilə. Dündəlik qədər haqqında da Dəlil, Rehman Suresi 29. ayədə Allah-u Teala deyə ki Kullə yom min fişan Her gün o bir iş yürür Allah-u Teala her gün bir iş yürür Her gün qədəri təzəlliyə edə bilər Həmin yoxlu məxfəzdəki olan qədəri təsdiq edə bilər Allahın elədi, ister belə edər, ister belə amma Yenə deyirəm, lövhü məhfızda olan qədər heç zaman dəyişilmir. O, dəyişilməzdir. Qələmlər qaldırılıb, səhifələr də quruyub. Qədər mövzusu sətin olduğu üçün böyük alimlər bu mövzuda, bu məsələdə çaşıblar. Ümumiyyətlə, qədər mövzusunda məzhəblər üç qismə bölünür. Qədərlər, qədər inkar edənlər. Cəbəlilər qədərin məcbur insansın məcburi yazıldığını deyənlər insanın hər bir əməli məcbur etdiyini deyənlər və bir də əhl-i sünnəq al-cəman o ki bir, hər bir şey Allahın istəyi ilə olur lakin insanın seçimindən sonra insan özü seçir ona məsləhətdirsə Allah Qağla müvafiq edir həmən istədiyi baş verir Məsləhət deyilsə, o, istədiyi baş vermir. Lakin istəyinə görə o, yasaqa bir günah qazanır. İndi fikirlər. Mən niyyət edirəm ki, gedim, səni öldürürəm. Bu, mənim istəyimdir. Allah məni məzbur etməyir. Əgər sən ölməməli sənsə, əcəlin satmıyıqsa, bu iş baş vermir. Mənim məni istəyim əyataq etmir. Amma istəyimə görə günah qazanıram. Əgər sən məzəlin satıbsa, bəndan gəlib səni öldürürəm və istəyim Allahın istəyi ilə üst üste çür, baş verir və buna görə də yenə qınaq qazanır bu başa çür əhl-i sündəməcəman qədərlərin yani birinci qismin qədəri inkar edənlərin özləri də iki qismə bölmür birinci qism o qəslərdir ki yox, mahfuzu da inkar edir tamamilə Allahın elmini bir dəfəli inkar edir ki Allah da var dəcədən heç nəyi bilmir Bu barədə ilk dəfə danışan Mə'abəd ibn-i Xalib əl-Juhani olur. Mə'abəd ibn-i Xalib əl-Juhani Vəsrə şəhərində. İbn-i zamanında olur. İbn-i Omar eşidir bu barədə. Deyir ki, iyi gedin ona deyin ki, Mən və bütün müsəlmanlar ondan uzaq. O Mən, bütün müsəlmanlar onun dediyindən uzaq. O da bizdən uzaq. Yəni onun dini özünə, bizim dinimiz də bizə aittir. O yeni bir şey gətirib. İlk dəfə o danışır qədər haqqında İkinci gizim Vədər inkar edənlər, mu'təzillərdir Allahın elmini Təsdiq edirlər ki Bəli Allah-u Teala hər şəyə əvəzdən bilir Yalnız insanın etdiklərini əvəzdən bilir Bununla birincilərin Arasındakı fərq ondan ibarətdik ki Birincilər umumən bütün Heyvanların da nə etdiyini, mələklərin de Zinnərin de, hamısını inkar edirlər Ki Allahın xədəri yoxdur İkinci gizim, mu'təzillər Elmi ispat edir ki, Allah Allahın hər şeydə xəbəri var əvvəldən, əzəldən. Yalnız insanın etdiyi əməllərdən xəbərsizdir. Yəni, biz bura gəldikdə Allah Allah, Allah bilmirdi ki, biz bura gələcəyik. Gələndən sonra gördük ki, hə, biz bura gəldik. Bu, baxildir, küfürdür. İkinci, firqə cəbərlərdir. Ökəslər ki, məzbur illa Allah Tala bizi məcbur edir. Namaz qılmı, qılmıqsa Allah istəyir belə olsun namaz qılmayaq. Qilmədir içə, kimsə öldürülük, içki içiriy, zinayadirik qılmamaqsa Allah istəyir. Biz məcburuq. Fikir verin Təqdir surəsi, surəsi, 28 29-cu ayələrdə hər iki firqəyə bardıcı rəd var. 1-ci ayə 1-ci firqəyə, 2-ci ayə Allah səhələ dədir, ləmən şəhə mən kum en yəstəqim bu ceberlərə reddi və mətəşəhə əlləə ənişəhə Allah bu da qədərlərə reddi ləmən şəhə mən kum en yəstəqim dində sabit olsun tiqayət olun, yadın kim istəyirsa bunu eylesin bu ceberlərə reddi ki Allah səhələ ənişəhə ənişəhə ənişəhə Allah rəbbulələməni kim istəyirsa qoycağsın ikinci, və Siz istəsəz də, sonra yalnız istədiyiniz baş verəcək. Oraya ikinci qədərlərə reddi. İndi sən ver, o bədbəxtlər ki, bu ayəni də bu oxuyur, çarş qalır. Səhə, ne Burada o, birinci, yirmi sekizinci ayədə Allah talar ixtiyar verir. Yirmi doquzuncu ayədə deyir ki, yalnız Allahın istəyi ilə. bu yoldan, hansı birini seçsin. Bunu seçəcəyələr cəbəri olacaqlar, bunu seçəcəyələr qədəri. Hər ikisi kömürd Amma seçən, dində hər hansı və idiyaz seçən, öz ağlıy� ilana seçməməli. Baxmalıdır ki Peygamber sallalləyyə səhəbələr nəyi seçib? Peygamber sallalləyyə səhəbələr bu ayəlini də okuyub başa düşürmə, ilə başa düşürməlidir. Nedə ki, Abuhənife rəhimə allah, neyəcəyir? Peygamber sallalləyyə səhəbələrdən nə gəlipsə, onu yani gözün üstə, başın üstə ona yeri var, qəbul edirəm. Ama onlardan sonra gelenler her hansı bir rey diyerse, onlar da özlerine göre alimdir, biz de özümüze göre alimdir. Onlar da iştihad edebilir, biz de iştihad edebiliriz. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden, sahabelerden gelen her hansı bir rey reddolun mu? Sözsüz ki, yani icma olsa, sahabelerin icması olsa. Tek tek sahabelerden gelen rey inkar olmalar. Üçüncü, Əhl-i Sünnəval Cəmanın çilgəsidir ki, bəyəx, dedin, onlar etiqat edir ki, hər şey Allahın istəyi ilədir və etiqat edirlər ki, insanın da seçimi var. Kainatda nə baş verir? Allahın istəyi ilə baş verir. Amma, əmir və qadağalarla bağlı olan şeylər, namaz bulmağı, qoruz tutmağı, içki içməyi, və s. Bunlar insanın seçimi ilə bağlıdır. Seçim səndən gəlir qəlbdən. Görsən, içkidir. Ürəkdən içdirsən onu içməyə, əlinə atırsan, kilkəsən, dağılır, içə bilmirsən. Sənin niyyətinə görə artıq sənə günah yağılır. Çünki sən seçdin. Dağılmasaydı içəcəydin. Amma Allah nəyə görə onu dağıstı ki sən içməyəsən, bizdən içərdin, kimsə öldürərdin. Və bu da onun qədərini yazılmamışdır. İstemədi ki bu baş versin. İstəyine göre isə sənə günah yazdı. Seçim sənə verir. Sən seçsin. Hakkını, haqqı, haramı halalı. Məfkir verin. Peygamber sələmə sual verirlər ki, ya Resulullah, əgər qədər əvvərdən yazılırsa, e, bizim hər hansı bir əməl etməyimizin nə qəyri var? Resulullah sələm dədir ki, siz çalışın. Herkes tələştiyinə görə, tələştiyə əmələ, tələştiyə e, əməli həyata keçirməyə. E, Allah hər bir hər birinizə istədiyi əməli həyata keçirməyə kömək edəcək. İstəsə bağışlama etmək, o əməli kömək edəcək ki, başa keçirsən. İstəsə günah etsən ona kömək edəcək ki, onu həyata keçirsən. Hə e, diqqətlə verin ha. Kimsə can atır Namaz bulmağa, Allah ona kömək edir, hidayət verir, yolunu asır. Kimisə şirkə etməyə çalışır, gedir pürəyə, kurban gəsir ki, oğlu olsun neçə illər dolmur, kömək olur ona, oğlu olur ki, biraz da zəlali qarxsın, biraz da çıxsın. İndi fikir verin, bayələri çoxunuz bəlkə ezbər bilirsiniz, amma hez mənasını fikirləşməmişsiniz, təzüməsini oxumamışsınız sizsiz necə əzəmətli ailələrdir bu qəqərlə bağlı ailələrdir Allahu taala deyir ki: "Əmmə man a'ta tataka tasaddaqa bil husna fasan yassiruhu lil Kim Allah yolunda verir, yəni xəz verir, Allahdan qorxar və la ilaha illallah kəlməsini, gözəl kəlmə, husla gözəl kəlmə la ilaha illallah kəlməsidir. Onu təsdiq edərsə bunu Hüdayət yoluna yönələrək. O yolu onun üçün asanlaşdıraraq. Şürəyir, hamısı qəlbdən bağlıdır. İstəyirsən vermək, Allah'tan qorxursan, vələ ilə illəlləhə təsdiq edirsən, onlara ektikdən sonra Allah səni yönələdir oran. Asanlaşdırır sənin yolunu, haqq yolunu. İndi əşri gəlir. Və əmə mən bəxilə, və qəzzədə bilhusnə, fəsənun yəssəruhu Kim pahalı edib malından xərcləməzsə və Allah'tan qorxmazsa yalnız özünə arxayanı var ki mal devletin mənə kifayət edəcəyə, o mənə qoruyacaq. <gülüyor> və ilə iləhə illə Allahı təklib edərsəm, yalan sayarsa, onu həmən yola düşməyə sətinləşdirərik. Yəni hidayət yoluna gəlməyi ona maniyələr törədərək. Hidayət yoluna düz yola gələminəz. Heç vaxt. Sünki bu, la ilah illallahı hünkar Allah'ın əmrini yerinə getirmir, pahıllıq edir, malından xərcləmir. Bu ayələr çox əzəmetli ayələrdir. Və Peygamber sallalləmin məhşur duası var, deyir Allahümme, La məniə limə a'tayta və la mu'tiyə limə mənaətə. Sənin kiməsə var dövlət vermək istediynə heç kəs mənə olabilməz, nimət vermək istediynə. Heç kəs mani ola bilməz. Mani olduğuna heç kəs nimət verə bilməz. Şələyəm, Allah s.ə. istəyir, heç kəs mənim istəyinə qarşı çıxabilməz. Verir, heç kəs onun qabağını ala bilməz, alır, heç kəs onu verə bilməz. Ən böyük nimət və hiqayətdir. Kime hiqayət veribsə, onun qarşısını heç kəs ala bilməz. Heç öldürməklə, onu əzabəziyyət verməklə də o hidayətdən dö Nəyə gələr? Qəlbi kəsib atacaqlar. Amma kibə zərarətə salıbsa, dünyanı xərclə olunsun. Nə qədər maldə olət xərclə, yenə də düz yola gələn deyil. Şimdi qulaq aslan görəm Peyqəmbər Səhəlləm daima hansı duan edərdi. Biz bilirik ki, Peyqəmbər Səhəlləmin qəlbi iki dəfə yığılub. Ulan bir insan olub. Lakin görəm, nə dua etdi? Bir şeyə musarrif el-qulub, sarif qəlbu aluban ala dil. qəlbləri istədiyi kimi döndərən Allahım, qəlblərimizi dinin üzərində sabit et. Bu duanı edir daima. Və sahabelər təəccüb, təciblərin ya Rasulullah, bax sənin qəlbin Allahın dinin üzərində sabit. Görün nədir? Deyir ki, اَنَّ قُيُوبَ بَنِ اٰدِمَ كُلِّهَا بَيْنَ اصْبِعِنِ مِنْ اَصْبِعِنِ اَصْبِعِ الرَّحْمَنِ يُقَلِّبُهَ كِيْفِي شَعَ Həqiqətən, insanların kalbləri Allah'ın parmaqlarının arasındadır, ki parmağı arasında istediği kimi istediği tərəfə döndənir. Bu adlı eşittikten sonra kim arkayın olabilər ki, mən indi müminəm, sehərə kafir olabilməyək. Allah bizi ondan qorusun, Amin. ancaq mən əminəm ki, Allah istəsə hamımız səhərə kafir də ola bilərik. Allahın barmaqları arasında da gəlirlərimiz. Ona görə daim Allahə fikirəşmək, Allahdan qorxmaq, Allaha fəna varmaq, ona sığınmaq razımdır ki, Allah ta'ala bizim qəlbimizi hidayət olunan döndürməsin. Lakin, eyni zamanda da fikirləşmək lazımdır ki Allahdan başqa heç kəs səni bu dindən bu haq yolundan döndərə bilməz heç vaxt çətinlik gəldikdə daima bu ayəni yadınıza salın Maidə surəsi 105-ci ayədir çətinlik gəldikdə sıxıntı gəldikdə və ya şeytanlar tərəfindən sıxıntı gəldikdə daima bu ayəni yadınıza salın Allah s.ə.qədər ki, ya eyvə ləzəni əmənu aleykum ənfuzakum ya yadurukum mən dallə inih izi əhdədəykum eyvəlləhim <gülüyor> ərcəyiküm zəmiyən fəyünə bəbəküm bəməküm təəməlum Ey iman getirenlər, öz nəfsinizi düşünün, öz nəfsinizi Allah yolunda sabit olması üçün çalışın, başkalarını Hidayet olunma, gətirmək bizim işimiz deyil. Bizim işimiz ancaq onlara çatdırmaqdır, təbliğ etmək. Eyni fikirlər görməkdir. Deyir ki, onların zəlalətə düşməsin. Sizə heç bir zərər toxundurmasın. Yəni, onlar zəlalətə düşür, sizə nə qədər tədqiqlər etsələr, fitnələr, salsalar sizin aranıza, sizi dindən döndərmək istəsələr, dindən döndərmək üçün, Oturub, məşverət keçirsələr, müzakirələr etsələr, heç bir zərər toxundura bilməzlər. Heç ki, sizi dininizdən döndürə bilməz, Allah istəyəməsə. Sonra diyamət gün onun hüzuruna qayıdırcaqsınız və hər birinizin ehtiyam əllər barəsində Allah sizə xəbər verəcək. Bu, bu şeyləri bilən, qədər mövzusunun az da malumatı olan şəxs yəqin bilir ki, hər şey Allahın əlindədir. Allah səni bu düz yolda sabit edən. Və yemin bilmişəm. Heç kəs bütün dünya yığılıb gəlib onun yer e, dinindən döndərmək istəsə, yolundan döndərmək istəsə, ona bir zərər toxundurmaq istəsə, Allahın yazdığı qədərdən artıq heç bir zərər toxundura bilməz. Və hamı yığılıb gəlsə sənə xeyir vermək istəsə, Allahın yazdığı xeyirdən, nemətdən artıq bir xeyir verə bilməz. Bələmlər qaldırılıb səhifələr də qurulur. Allahdan istəyirəm, bu inşallah Sübhana Teala bizi başa düşüb əməl edən bəndələrdən etsin. Amin. Daima hidayət yolunda olan bəndələrinə etsin. Nəimət verdiyi şəxslərin, peyğəmbərlərinin, səddiqlərin, şəhidlərin, əməl-i salihlərin yoluna yönəltsin. Amin. Və bizi Firdaws sennətinə Axlı məğam əsbetsin. Subhanak Allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta